Але все це сталося. Десь, мабуть, через півтора місяці по тому, як ми відсвяткували Олегове повноліття, сини Світлана статечно увійшли в хату і винувато посміхаючись оголосили «Тату, привітай нас!» Ми щойно повернулися з захсу, взяли хліб. Легко уявити мою розгубленість. Я розумів сина. Світлана була справді гарненька. Та це ще нічого не казало про те, якою вона буде йому дружиною. Ясно одне. Софронівна вміло провела цю операцію. «Десь вона потай святкує перемогу». Я невжарт на неї гнівався, але, звісно, річ не мав права цього показувати. «Мати вже знає?» – звернувся до Олега. «Ні, не знає, ми відразу ж поїхали до тебе». «Що ж, це зрозуміло. Батько й сам не без гріха, він, принаймні, не зумліє від такої звістки. Мені нічого не лишалося, як у невеликому колі відзначити це несподіване свято». Наш селищний комендант був непоганим кухарем, я замовив йому святкову обіда, сам покликав усіх, кого можна було покликати. Здебільшого це були письменницькі діти, з якими дружив Олег, та, звичайно, подружжя Менків, котрим належало потісне місце. Ні батьків Світлани, ні Олегової матері за столом не було. А проте молодим було весело, Софронівна також цяяла від радості. Я надав молодим кімнату, розпочався їхній медовий місяць. Було літо. Контя не ліла від зеленого шумовиння й озерних випарів. Олег і Світлана мало сиділи вдома, приходили тільки ночувати. А тим часом Софронівна познайомила мене з Адамівною. Виявляється, це була мати Світлани, отже моя сваха. Я прийняв сваху, як годилося. Виставив у холі пляшку шампанського, приніс шоколад, фрукти. Адамівна виглядала доволі молодою, її можна було назвати вродливою. Пригадав багатозначні натяки Софронівни. Але відразу ж їх відкинув. Доля зробила нас родичами через дітей. А чому сват не приїхав? Адамівна трохи знітилась, відтак спритно перевела розмову на інше. Вона видалася мені начитаною. З мене можна було підтримувати і невимушену розмову. Міцні білі зуби, сяйлива посмішка... І все ж інколи траплялася мить, коли на її обличчині белягала тінь від несподіваної хмари. Воно робилося зажуреним, щось болісне з'являлось у погляді сірих, глибоких очей. Тавра за вона наче пригадавши, що не має права виказувати свій задавнений смуток, знову примушувала себе сміятися. Згодом їй вдавалося і справді позбутися смутку. Принаймні так вона виглядала. Дивне враження справила на мене ця жінка. Було в ній щось потаємне, невисловлене. Знав про неї дуже мало. Може, тільки те, що її предки походили з польського роду. В наших стосунках не було нічого, що виходило би поза рамки відносин між сватами. Лише одного разу вона впала мені головою на груди і розридалася. Заспокоював, як міг. Запитав про чоловіка. Адамівна відірвалася від мене, сіла на стілець. «Я вас прошу, не згадуйте про нього». Витерла сльози, причепурилася, «Побачте мою слабкість, це більше ніколи не повториться». Провів Адамівну на автобус і довго роздумував, що могла б означати її дивна поведінка. З усього було видно, та й Сафронівна натякала, що моя сваха прагнула бути не лише свахою. Безглоздість такого прагнення була очевидна. Нас мали б засудити власні діти, бо це виглядало б украй непристойно. Син одружується з Вичкою, батько з матір'ю. І це майже водночас. До того ж була ще одна і то важливіша обставина. За півмісяця до нашої першої зустрічі, чи може трохи раніше, я познайомився з секретаркою директора санаторію для високого начальства. Запросив її погуляти в лісі, читав вірші з книги «Всесвіт у тобі». Вірш мати прочитав без надії, що він може сподобатися Раїсі. Вона мені здавалася надто міською, але добре адаптованою в міському побуті. Так швидко забуває своє коріння. Сільські проблеми їх не хвилюють. Але я помилився. Саме цей вірш справив на Раїсу Панасівну найбільше враження. Вона спинилася, пильно заглянула мені в обличчя, ніби сумнівалася, що перед нею автор широко відомого вірша. «Ось ви який. Я вас уявляла інакше. Це ж ви про мою матір написали. Точнісінько про неї». Виявляється, Раїса читала також мої романи «Вітер в обличчі» і «Остання шаблє». Отже, заочно вона була зі мною давно знайома. Може, саме тому ми й розмовляли так, ніби знаємо одне одного багато років. Відразу ж налаштувалися на одну емоційну хвилю, почувалися легко і невимушено. Проте у мене ще не було певності, що з цього знайомства може вийти щось путнє.